Mihet meghallotta a lövést a szárazföldről, Ken rögtön tudta, mi történt. A puska mély hangja elárulta, hogy ki az áldozat. Tudta, hogy Árt halott. Üldözőjük egyszer már elhibázta, de másodszorra nem hibázott. Nem is hibázhat egy olyan ember, aki 300 méterről kiükaszja Greg fejét. Az ilyen hidegfejű és kitűnő céllövő az pedig, hogy észrevétlenül közelítette meg őket, stúlját mindkettőjük eszén, mikor mindketten a legéberebben figyeltek, egyben azt is jelentette, hogy a fickó rendkívül tapasztalt erdőjáró. Ken egy kis sluczfenyő erdőben állt a szírt lábánál, és a gerincén meg a végtagjaim futott a hideg. Mióta lehet itt tag az ember? Talán már tavaly is itt járt, hogy felderítse a terepet? Hideg vérrel kémkedett utánuk? Mert az világos, hogy a fickó ördög ilyen módszeres, mintha mindent előre elpróbált volna. Két nappal ezelőtt, azon az éjszakán, mikor nancy voltak, vajon megleste -e őket, hogy aztán másnap hozzá a gyilkoláshoz? Csak egy lehetett a válasz. Igen. Mint ahogy egyetlen válasz van arra is, hogy miért nem mentette meg martin és nancy -t. Nem akart tanukat. Rémítő következetességgel várt. Megvárt, amíg kiélvezték Nancy-t, megvárta amíg megölték Martint, megvárta a Nancy halálát. Amikor pedig már tiszta volt előtte az út, hozzá láthatott a maga dolgához. Előbb Greg, aztán Art, kitervelt, szándékosan, mint egy átkozott gép. Most pedig ő a következő, az utolsó. És utána a gazember, bárki legyen is az, nyilván megpróbál eltüntetni minden nyomot és eltűnni. Helen, Pat és Sue. Mivel a férjeik nem térnek haza, majd elmennek a rendőrségre, és a rendőrség kiszáll majd a szigetre erdészekkel és kutyákkal megerősítve. Aztán jönnek a szakértők is, és az egész környéket fölforgatják. Addigra leesik a hó. Legfőjebb azt tudják majd megállapítani, hogy a kunyhóban nő járt. Nem lesznek árulkodó cigarettavégek, töltényhüvelyek, se vér, se lánc, se vilincs. Minden fűszál a helyén. A gumicsónakok súlyos motorjai köré csavarva a mocsárba kerülnek a holttestekkel, köztük az övével, hogy belesüljedjenek a mély ingoványba, mint minden egyéb, amit valaha is odadobtak, ahol nem érheti előket semmiféle szonda vagy horog, amivel a kíváncsi rendőrök esetleg próbálkoznának. Az egyik fenyő tetején egy varjú kezdett rikoltozni, de Ken nem is hallotta. Számára megállt az idő csupán rémítő víziójának egyenes vonalú logikája kötötte Nem történik semmi, gondoltam. Csak három ember, Greg, Art meg ő, elmegy vadászni, mint minden évben, és eltűnnek. És eltűnik még két ember, Martin Clement és Nancy Stillman, Garyből, Indiána államból, ami innen sok száz kilométerre van. De őket soha senki nem fogja összefüggésbe hozni Greggel, ártal és ővele még akkor sem, ha Martin kocsiát megtalálják. A terv százszázalékos. Őt is meg fogják gyilkolni, mint Greget és Ártot, és a gyilkosa számára ő tette lehetővé, hogy megussza a dolgot. A helyzet iróniája hirtelen kiózanította Kent. Meghallotta a varjut a fatetején. érezte a saját légzését, szívverését, meg az enyhe szellőt. Magához tért és gépiesen tenni kezdte, amit érzése szerint tennie kellett. A sziget nyugati oldalára ment, s a fák fedezékében maradva szemügyre vette a szárazföldet. Természetesen senkit és semmit sem látott. Ken üldögélt a bozótban, és megpróbált Art gyilkosának a fejével gondolkozni. A fickó megsejtette, hogy Art szökni próbál. Átkelt a szárazföldre, vagy még előző, ilyen, vagy még ők lefelé tartottak a szírtről. Végigment a parton addig a pontig, ahol Art szokott végezni az áldozataival, a tóba jömlő patakig, egészen a régi ökörcsapás kezdetéig, ahonnan árt könnyen eljuthatott volna a sinekhez és a szabadsághoz. Ez a legjobb hely a gyilkolásra, szinte nem is látható, és a menekülők itt szoktak megfeledkezni az óvatosságról. Art maga mondta. Krisztusom, van valami, amire ez a fickó nem gondolt? Ken lassan visszament az erdőbe, de csupán megszokásból volt óvatos. Szilárdan hitte, hogy üldözője még a száraz földön van. A kunyhóhoz ment. Látta, hogy az zuhanyt használták, és a borotva felszerelését is. A konyhában piszkos serpenyőt, kávéscsészét, tányért, kést és villát talált. Meg egy cédulát. – Kösz, viszlát! Ken kibontott egy viszkis üveget és ivott. Leginkább a cédula izgatta föl. Hey, – A fickó olyan biztos a dolgában, hogy eszébe se jut, hogy Ken még eljuthat a rendőrségre a cédulával. – Túlságosan is magabiztos. Annyira magabiztos, hogy el lehet csípni? Vagy hogy hibát követel? Ken a fejét törte. – Harcolni vagy menekülni? – Mit is mondott, árt? Ez a hülye. – Várjunk 24 órát. – Jól van, ő vár. – És árt azt is mondta, ő sem isten. – Jól van, nem az. – Hanem emberi lény, aki nem okosabb, nem jobb céllövő, nem külön vadász, mint ő maga. Vele is meg lehet küzdeni, mint bárki mással. A vontalan élet lehetősége többet jelent, mint állandóan bujkálni Dél-Amerikában. De sötétedés után nem maradhat a kunyhóban, mintha akváriumban lenne. De aludnia kell, vissza kell mennie a dombra a mocsárba, ahol az előző éjszakát töltötték ártal. Ha csak nem történik valami szerencsétlen-véletlen, az a legbiztosabb hely. Az üldözője reggel valószínűleg ismét a kunyhóhoz jön. A túlságosan magabiztos emberek ilyenek. Elfelejtik, hogy rájuk is leselkedhet veszély. Hány vadásszal történt meg, hogy meglőtték, de elhibáztak egy disznót vagy oroszlánt? Azt hitték, hogy az állat elmenekült, és mikor másnap óvatlanul visszamentek a helyszíre, az állat megtámadta őket. Tudta, hogy van ideje. A fickó sötétedésig a száraz földön maradt. Így hát megborotválkozott, vizet melegített, lezuhanyozott. Pacsorát főzött, átöltözött, néhány takarót és még egy zsekit tett a zsákjában. Megtisztította a puskáját, megtöltötte a kulacsát, összekészítette a teleszkópját, kését, meg mindent, amire valószínűleg szüksége lehet, beleértve egy egyszemélyes sátrat, amit egész kicsire össze lehet hajtani. Késő délután távozott. Belülről bezárta a spalettákat, bezárta az ajtót is és eltette a kulcsot. Ha be akar jutni a fickó, dolgozzon. Igen óvatosan jutott el a mocsári. A halvány fényben megpillantotta a fát, amit egy vihar döntött a vízbe. Lépegetni kezdett rajta. Aztán, mikor a fa lemerült, csak ment tovább a bokáig érő vízben, míg ahhoz a ponthoz nem ért, amivel szemben alig egy méterre ott volt a nagyobb bacskadom. Jól megvetette a lábát a csúszós talajon, aztán beleugrott a sötétbe. Négy láb, de szárazon és épségben ért földet. Aztán várt. Az erdőben csak az éjszakai szél susogott. Még húsz percig fülelt. Mikor már biztos lehetett a dolgában, halkan széthajtogatta és fölverte a sátrat, mindenfelől beborított a fűvel, aztán bemászott. Senki nem támadhat rá a sötétben, még akkor sem, ha tudná is, hogy hol van, ami nagyon valószínűtlen. Az előző éjjel ártal gödrötástak maguknak, hogy a testük a dom felszínénél mélyebben legyen. Ha valaki mai ilyen rá akarna támadni, annak csónakon kell jönnie, vagy föl kell másznia egy fára, és ő ezt mindkét esetben észrevenni. Biztonságban van. Ken kimerülten álomba zuhant. Hajnaltájban Helenről álmodott. Helen rájött a dolgaira, és veszekedett. Az arca olyan ocsmány volt, mint egy patkány. A foga kiált a szeme összeszűkült. Artikulátlanul sipákolt, egyre inkább patkányra hasonlított. Aztán greget látta, szemei közt kis lyukkal. Álmában lövést is hallott. Hevesen dobogó szívvel ébredt. Volt már valami kis fény, hajnalodott. A sziget nyugati végén izgatott várjak röppentek fel. Az álmában hallott lövés valódi lett volna. Gyorsan összehajtogatta a sátrat. Ketten lennének, és az egyik lelőtte volna a másikat. Baleset történt, vagy az üldözője betolakodókkal találkozott. Vagy ez is a lélektani hadviselés része, hogy lövéssel ugrassza ki őt az ágyból, álmában is bombázza az idegeit? Összecsomagolt, elrejtette a zsákját a fűben, és kilopakodott a mocsárból. A partvonalát követte. Mire a kikötőhelyhez ért, ahonnan tisztán láthatta a kunhót, felkelt a nap. Az égbolt ismét szürke volt, a felhők alacsonyan úztak. Szél fújt. A kunyhó nyitott ajtaja becsapódott, majd ismét kinyílt. Üldözője lesette vagy letörte a lakatot. Vajon bent van-e? Ken a földhöz lapulva közelebb mászott. Már a bozót közepénél járt, félúton a malom és a kunyhó között. Meg sem állt, még meg nem hallotta az ajtó panaszos nyikorgását, ahogy a szél csapkodta. És ekkor megértette. Ez volt hát a lövés. A fickó szétlődte az árat. Most már látta is. Várt. Egy madár szállt le a tornásról, teljes nyugalommal csipegetett valamit. Persze ez nem jelentett még semmit. Elbújhat valaki a ház belsejében is, például a sötét hálószobában. Azt hitted meglepheted, gondolta Ken, de megint őszedett rá. Átkozódott, harapta az ajkát, és megpróbált kitalálni valamit. Hogyan változtathatsz egy épületet csapdává az ellenség számára? De ez nem háború, nem hívhatja tüzérséget. És ekkor megszólalt a kunyhóból az határozott erőteljes hang. Jó reggelt, Ken. itt a vége, azt hiszem. Én lőttem. Azt hiszem ideje, hogy befejezzük. Emlékszel még Alisa Renikre? Én vagyok az a fickó, akihez feleségül adták. A hang elhallgatott, aztán folytatta, szemtelenül tárgyilagosan. Bárki is ez az ember nem fél. Természetesen azt hittem, hogy a gyerek tőlem van. Mikor rájöttünk, hogy a gyerek szellemileg teljesen visszamaradott, Alisa nem tudta elviselni a bűntudatot, nem bírt a nézni. Lassan megtébolyodott, és végül néhány évvel ezelőtt megölte magát. Várnom kellett egy kicsit, míg bosszút állhattam rajtatok. Rajtad, Gregen és árton. A hang felnevetett. Hát nem olyan könnyű megszabadulni, hozzátok hasonlók az emberektől úgy, hogy semmi nyom ne maradjon. Halulról a ti kellett költöznöm. Össze kellett járnom veletek, hogy megismerjem az életeteket, a szokásaitokat. Ken jobb karjába beleállt a fájdalom. Úgy szorította a puskát, hogy görcsöt kapott a keze. Ki a fene ez? Alisa Rennik. Hiszen az régen volt, és nem is ölték meg. Na jó, a csoportos szex úgy látszik nem volt az ínyére. Vádaskodni is próbált, de hazaküldték. Ez a fickó őrült. Az ember nem öl csak azért, mert a feleségét helyben hagyták egyszer, még mielőtt elvette volna. Csak tavaly szereztem tudomást a vadászvakációtokról, folytatta a hang. Követte legtiteket ide, és láttam, mi csináltatok azzal a szőke férfival meg a lányjal. És megértettem, hogy semmit sem változtatok. Ugyanaz a história, mint Alisával. Megfűszerezve vadászattal. Nem tudtatok leszokni róla, igaz? Ken ajkáról majdnem felszakadta kiáltás. Alisát nem jöltük meg, ő végzett magával. De hallgatott. Emlékezette erre a hangra. Kínzóan ismerős volt. Hallotta már. Mikor? Mostanában? És a hang szinte csevegve folytatta. Vicces, hát nem, hogy éppen a legelső esetért kell megfizetnetek. Elhallgatott, aztán folytatta. Most meghalsz, ahogy Greg és árt. megölleg. És elhallgatott. Egy szélfúvallat becsapta az ajtót. A madár elrepült. Újabb fúvallat, és az ajtó ismét kinyílt. Ken ugyanezt a fúvallatot érezte vizes hátán. Most tehát már tudja az okát, és a fickó ott van bent, a kunyhó sötétjében, bárki is az. A hang váratlanul ismét megszólalt. Jó reggelt, Ken! Itt a vége, azt hiszem. élődtem Azt hiszem ideje, hogy befejezzük. Emlékszel még, Arisa Rennikre? Olyan természetesen hangzott, hogy kent, csak ekkor jött rá, hogy hangfelvételt hall. A kunyhóban valahol a sötétben egy gép beszélt. Nem ember, hanem magnetofon. Egy magnetofon kötötte el a figyelmét, terelt el a figyelmét az emberről. Úristen, de akkor hol van az ember? Itt, a háta mögött. Egy puska érinti a tarkóját. Kemből kiszakadt az okogás. Hátra perdült. Ne! Senki sem volt a háta mögött. Se ember, se puska, csak egy törött faág. A kunyhóból szinte derűsen duruzsol a hang. Bárnom kellett egy kicsit, még bosszút állhattam rajtatok. Rajtad, Gregen és Árton. Nem olyan könnyű megszabadulnia. El innen, ne gondolkoz. Ne hagyd neki időt, hogy utolérjen. El. Ken gyorsan mozgott, igyekezett minél jobban összehúzni magát és mozgatni a fejét. Bármelyik pillanatban, bármelyik irányból rátámadhatnak. Úgy feküdt ott, és hallgatta a szalagot, mint egy kis cserkész. Hagyta, hogy üldözője időt nyerjen, előkészítse a csapdát. Ostoba, Bolond, ostoba! Hol a pokolban lehet? A tópartra ért és megállt. A szöveg már érthetetlen volt, de még mindig hallotta a géphangot, amit időről időre elnyomott a száraz levelek zöreje a szélben, vagy a csupasz ágak zörgése. De hol lehet ez az ember? A kunyhóban? Mögötte? A tisztáson túl a bozódban? Vagy megint fönt a szírten? Jól van, ezt a játékot ketten is játszhatják, és a jeges félelmet dacos elszántság söpörte félre. Nagyon óvatosan kúszni kezdett a bozóton át a malom felé. Mikor a malom keleti oldalához legközelebb eső ponthoz ért, megállt és nézett nem követtéke. Aztán mély lélegzetet vett, felállt és futásnak eredt. Nem csattant puska, nem hasított belé fájdalom, nem találta el golyó. Csodával határos módon elérte a malmot, és a malom tövében a földre vetette magát. Inni is merte, de jól gondolta. Nem támadták meg. Biztonságban volt. Pillanatnyilag. Belesett a fapalánk egyik hasadékán a félhomályos malomba. Nem látott semmit, csak a rothadó padlót, s a túlsó sarokban a régen rozsdásodó gőzgép körvonalait. Oda vágyott, a vasak közé, ahol figyelhet és várhat, ahol valóságos kis erőd veszi körül, ahonnan időről időre ellenőrizheti a környező tisztásokat, s ahova visszavonulhat és éjszakára lemehetne a gépterembe, ahová a lányok szoktak. A patkányok nem zavarják. Próbaképpen kisé megnyomta a palánkot. Benyomhatna, de a recsenés az árulója lehet. El kell jutnia a legközelebbi ajtóhoz, ami az északi oldalon van. Nem baj, ismeri a malmot, és ismeri a szigetet. Nála jobban senki sem ismerheti egyiket sem. Ez az a fegyver, amivel üldözője nem rendelkezik. Továbbra is földhöz tapadt, Félszemmel a bozótot figyelte a tisztás túloldalán. Az északkeleti sarokhoz ért, ismét belesett a malomba. A malom most is csöndesnek és üresnek látszott. Guggolva kerülte meg a sarkot, tüzelésre készen tartva puskáját. Ha van ott valaki, az övé lesz az első lövés. És amikor erre gondolt, már lőtt is, mert volt ott valaki.